Rugăciunea a 22-a pentru taina și mucenicia inimii Doamne, Iisuse Hristoase, minunea minunilor, Cel care ești minunat între sfinții Tăi, Te iubim, Te slăbim și Te rugăm, dăruiește-ne taina și mucenicia inimii, ca să intri prin poarta inimii în noi, să faci într-un noi împărăția Ta cea preoțească, să aduci între noi neamul tău cel sfânt al mucenicilor din Grecia, Acache Atonitul, Acache Acache din Tesalonic, Achilina, Agapia, Agata Angel, Agatonic, Agatop, Agatopod, Alexandru, Amun, Anastasie, Anastasie, Anastasie, Anastasie, Andrei, Andrei, Acteon, Angelis, Anisia, Antim, Antonie, Antonie, Antonie, Argir, Arian, Asclepiodota, Atanasia, Atanasia, Atanasia, Atanasia, Atanasia, Aviv, Arhontion, Atonitul, Calid, Kalista, Kindeas, Kirana, Kiria, Kiria, Kiril, Kiril, Ciprian, Claudian, Claudiu, Constantin, Cosma, Lografitul, Christians David Cristodul, Domnin Daniel Dasius Dimitrian Dimitrie Dimitrie izvorătorul de mir Dionisie Aeropagitul Dionisie Dionisie Dionisie Argioritul Dionisie Damian Eftimie, Eftimie Eftimie Atonitul Eftimie Emilian Elena Eresa, Eliconida Erminia Ermogen Chevstratie Romeul, Fanulie, Felix, Vilion, Filip, Filotei, Filotei, Florentie, Florentie, Gedeon, Galini, Gheorghe, George, George, Gordian, Paflogonul, Chionia, Iacob Atonitul, Iliia, Ardul, Ignatie, Atonitul, Innocenti, Ioan Atenianul, Ioan Ioan Ninkios. Ioan, Ioanina, Ioan, Ioan Nannos, Ioan, Ioan din Tesalonic, Iosif Zografitur, Iraclie, Iraclie, Irina, Irina, Irina, Isaur, Isidor, Iulian, Iulian, Lazar, Leonida, Leonida, Leonida, Leontie, Luca, Luca, Lup, Macarie, Marcela Fecioara, Marcu Marcu Maria, Matroana, Mavricie, Maxim, Menigi, Mihail, Mihail Gradinarul, Mihail Mavrudis, Mina, Atenianul, Niron, Nitros, Nam, Tesalonicianul Nectari, Meteoritul, Nistor, Niki, Nikita, Atonitul, Nikifor, Nikifor Focas, Nikifor, Nikodim, Nikita, Nicolae, Nicolae, Nicolae, Nicolae, Nicolae, Nicolae, Nicolae, Nicolae, Nicolae, Politul, Nunchia, Onufrie, Papias, Paulin, Pavel, Pavel, Pavel, Pavel, Peregrin, Petru, Petru, Sebastian, Serapion, Stamate, Stamate, Tasius, Tatian, Tation, Taurion, Teodor, Teodor, Teodora, Teodosia, Teodot, Teodul, Teodul, Teon, Teofil, Timotei, Toma, Triandafil, Zagoreul, Vasile, Vasilisa, Vasilisa, Vasa, Venedim, Victor, Victorin, Vilon, Zaharia, Zanaida, Zlata, care prin jertfa de sine, prin botezul cu sânge la cere inalțat și în veșmântul de nuntă la cina cea de taine e chemat, tot așa dăruiește-ne și nouă un loc și un nume nou mai prețios decât fi și fiice în împărăția ta amin